Струни відповіли мелодійно-сумовито. Це був мотив пісні знайомої Іванові з армійських років, невимушеної, трохи сентиментальної. Проблеми вигадують неврастенічні інтелігенти, такі як от він. А насправді всі дрібниці все простіше, людяніше. Бутилка віна, нібаліт голова, або літу того, хто не п'є нічого. Загатний відчув, що ці сентиментальні ритми, ці мінливі хвилі ось ось доконають його. І він упаде на груди дядькові або у жві, або золотозубому складачеві, і ритми ридатиме. підвівся і пішов. Крістіню редакційних кімнат доки не опинився в коридорі просто яскраво білого прямокутника відчинених на подвір'я дверей. Тут оговтався. І хотів відступити, втекти назад у рятівні сутінки, але було вже пізно. Світло зачарувало його, сонце висіло в зеніті, і все, що існувало навколо, немало тіней. Короткі, темнуваті злами лише підсилювали загальну яскравість. Безсоромна. Гола білизна не знала компромісів, жодних ілюзій. Вилиняли подвір'я, було вщерть налите сонце. Біла стіна гаража, біла лава, білий паркан, навіть мотоцикл під шовковицею якийсь блідий вигоріли. Білі корови зайди бродили по двору, знову бабиська повипускали. Вибухаючи раптово із лістю, подумав Іван. Мало їм в вулиці ніби редакція їжий двір. Тебе чорт знащо? що! Він не стримував, не гноздав своїй злості, а ревно підігрівав її, зиркаючи на млявих корів, ніби на своїх лютих ворогів. Знову не було куди втекти від полуденної ясності. А він так прагнув втечі. Підбіг до мотоцикла, сунув у фару сірника, смикнув ногою стартер. Отор михнув, торохнув, і він різко взяв на себе газ і рвонув мотоцикл до воріт. Біля штахету круто розвернувся, штовхнув корову переднім колесом. Корова сахнулася, гойднула рогами і, підібгавши хвоста, ковзнула в рятівну прогалину воріт. Загатний кинув мотоцикл ліворуч, прямо в настовбурчені чи роги, Наполохані очі тварини майнули перед ним. Важезне тіло, впавши на коліна передніх ніг, миттю вирівнялось. І шлейф куряв і ліг упоперек вулиці. Іван робив по двору коло за колом, нещадно газуючи і вичавлюючи з перегрітого мотора все, що можна було вичувати. Осатанілий мотоцикл ривів та плювався густими клубками диму. Настрополохані крови шаленіли від спеки, гуркоту, чаду теж металися по двору, ранячись обгостряки акацій та штахет. Кружляло палюче сонце, гойдалася пересохла земля, і десь далеко давилися сміхом, перехилившись через підвіконня сп'янілі хлопці. Можете уявити, як мені кортить розповісти нарешті про свої пригоди у місті. Бо ж окрім цього зошита, ніде й нікому про це не повідаєш. Поголос ківлячно. Того вечора дружина присікалася. З якої радості нажулуктився. Ви ж, мабуть, теж помітили, що я трохи під мухою був. Та кажу, знайомих у колекторі зустрів, а в голові бубни гопака вибивають. Ну, одне слово, пробився я до лікаря без запису. Певно, вигляд такий мав що не наважилися відмовити. Сів до столика з усяким блескучим причандаллям, а серце втримолоте з перервами тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Повидча -тук -тук -тук -тук -тук -тук. лікарки очима втупився. По мічу, думаю, хоч і не скаже про рак. І жодних думок, буцімто на страту привели, буцімто білий світ на цім тьмарі. Рота відкриваю, вона лампу ближче підсуває, Холодний смак металу, перестук годинничка на її руці, ніби свяшки в труну забивають. Ага, ще про настрій, в яким ходив я того дня по місту, доки до лікаря втрапив